Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 13 Poate că soarele care acolo sus clipea ca în miez de vară a prinsese pământul. În gura mea, până atunci uscată os, simționă o vală de salivă ori poate de sânge. Era grozav de sărată. O și mai trecut o arșiță care mi-ardea Când și de ce tăcuse mitraliera? Acum mă durea umărul pe care mi-l zvâcnind patul armei. Râma și se opri, apoi începu să se retragă. Nemții și austriecii se tărau în împușcând însă. Fesurile turcilor rămâneau nemișcate. Rămâneau nemișcate și șepcele bulgarilor. Încremenite, acopereau câteva capete din care fugiseră gândurile, chipieturtite turtite austriece. Se retrag nemții. Nu se mai auzi nicio pușcătură. Niciuna. Dacă tunurile de pe frontul din miază zi n-ar mai fi huruit, liniște de început de lume s-ar fi lăsat peste noi. Bănuind că la mijloc ar putea fi și o vicleană cursă, muntenii mai rămaseră un timp nemișcați în ascunzișurile lor. Gură neagră și chemă oamenii. Ne numărăm din ochi. Rămăsesem numai unsprezece. Dacă sârbului și lunușii nu li se întâmplase nimic, Pieriseră cinci. Muntenii se duseră și căutară pe cei ce nu se arătaseră. Am dat o mână de ajutor și eu și diplomatul. Gură neagră avea fața ca pământul. Clipea des de parcă ar fi vrut astfel să-și stăvilească lacrimile. Sfârculirile mustăților îi jucau. Urcară cu greu morții care atârnau ca piatra sus pe platou. Izbis de tunuri, pieriseră și acolo doi odihnau sfârtecați pe iarbă. Pe când eu și diplomatul tăceam și priveam morții, printre care puțin lipsise să nu ne și noi, iar gură neagră se sfătuia cu muntenii cum să urcăm mai sus, acolo unde i-așteptau femeile și copiii lor ca să-i îngropăm după lege, se arătă și capitanul Miloș, ducându-l la spinare pe nușin. Gura neagră se repezi și-și luă în brațe. Îi privind de lung fața frumoasă, Bătută de vânt și arsă de soare Apoi Veni încet și-l pe iarbă Lângă ceilalți morți Din ramuri și din crengi Muntenii împletiră târgi largi Și întinseră câte doi morți pe fiecare Încărcați cu armele lor Și cu mitraliera capturată De pe primul catâr lovit Cu cuțitul în de diplomat Ridicarăm târgile și intrarăm în pădurea În care ne petrecusem noaptea Cu capetele descoperite Cum ne aflam Trecurând cu morții noștri pe lângă nemții și turcii spânzurați de copaci în zori și, mergând mai departe, ajunserăm la cealaltă margine a pădurii, unde, cotind printre stânci și tufișuri, începea un alt urcuș. Îl suirăm gâfâind și oprindu-ne deseori pentru a mai prinde puteri. Vreme de două ceasuri am tot urcat. Am ajuns într-o poiană, dincolo de care se întindea, printre stânci goale și ascuțite, o pădure rară. Aci. Ne-au ieșit înainte femei și copiii. În luminișuri pășteau câteva capre tărcate, cu bărbițe lungi și cu arne mari, întoarse, și oile grase ale montenilor pe care lâna crescuse lungă și deasă. Așezară morții în iarbă oscată, sub care aci lângă cer, răsărise alt rând de iarbă verde proaspătă ca primăvara. Femeile, copiii și bărbații, toți cât ne aflam acolo, căzurăm în genunchi. O munteancă oacheșă, voinică, cu sprâncene stufoase și cu ochi de catifea, umezi, cu pântecul la gură, în în și îi mâinile pe piept. Pe urmă își trecut degetele peste trupul băiatului ca și cum ar fi vrut să-i netezească zbârciturile strailor. Oamenii se rugau și la oaltă un vechi cântec pentru morți, ori poate o și mai veche rugăciune. Nu știu. Chipurile tuturor păreau de piatră și de pământ aspru, întunecat, uscat. Nu jeli nimeni, nu se văită nimeni. Însă ochii tuturor înotau un în lacrim. Femeia cu sprincene stufoase și pântec mare, îngenuncheată lângă gură neagră și plecată peste trupul fără flacăra lui Nușii, țipă odată, prelung și adânc, ca înjunghiată, și își puse mâinile peste pântec. Strigătul ei din fioră. Apoi muntea în și strânse buzele, mușcându-le până la sânge. Gemu bușit. Bărbatul o ridică de sub și o sprijini. Două băbuțe stafidite, o luară între ele și o duseră departe printre copaci. Cântecul de moarte, ori rugăciunea, se sfârșise. Sub barbor se aprinseră focuri și prinseră să fiarbă căldări de aramă, agățate deasupra focurilor pe crăcane. De la un izvor din apropiere, femeile aduseră apă și, dezbrăcându-și morții, îi spălară. Într-o parte a pădurii, între copaci, bărbații să pară o groapă largă, izbind cu cazmale și târnăcoape în pământul tare ca fierul și pietros. Unul ciopli pentru morți o cruce. Alături de groapa cea mare, separe una mai mică. Pentru această groapă cioplitorul meșteriu o cruce pe potrivă. Spălați și lăuți. Morții, cu trupuri rupte, mușcate de gloanțe și de schige, fură primeniți cu îmbrăcăminte curată. Cu îmbrăcăminte curată fusese gătită mai dinainte și fata ucisă în vale. O femeie frământă câțiva pumn de făină într-o căpistere și, nemai așteptând să se dospească coca, rotunji pâinișoare și le coapse în spuză. Alta, fierse într-o căldare greu și îl răsturnă într-un găvan rotund de lemn. Sârbul săpa la groapa cea mare. Tot acolo săpa și diplomatul. Eu cu nenea Zicu cel tăcut să în groapa cea mică. Nenea Zicu săpa lovind cu târnăcopul în pământul tare și dizlocând pietrele. Eu scoteam afară pământul și pietrele și făceam o grămăjoară lângă groapă. Când după multă osteneală, totul a fost gata aduseră morții lângă gropi. Descoperiți ne închinarăm. După aceea Muntenii începură să șoptească o rugăciune, ori poate un cântec vechi, straniu, de moarte, ajuns până la ei din adâncă vechime. Cântecul a fost întâi murmurat, apoi vocile au crescut. Cuvintele triste și încărcate de nespusă jale se risipiră printre ierburi, printre copaci și printre stâncile negre și goale. Tunurile de pe frontul de miază zi se apucară iară să geamă și să se tânguie. Vaetele și bubuiturile lor le prindeau între ei munții golași, le multiplicau, le amplificau, le zvâleau în văgăuni și în prăpăstii adânci. Muntenii însă nu se sinchisiră de tunuri. Își cântară mai departe cântecul lor, iar după ce îl sfârșiră, se închinară de trei ori, seduseră lângă morți, le sărutară frunțile și mâinile încrucișate pe piept. După aceea... Puse fetița pe fundul gropii așezându-o de parcă ar fi pregătit-o pentru un somn lung pe o velință țesută din păr de capră cu pernuță sub cap. Trupul el acoperiră cu crengi tinere, cu frunziș uscat. Provălire peste ea pământ și pietre, fiecare trecând pe lângă groapă și aruncând asupra moartei o mână de pământ. Apoi îi și pe ceilalți, punându-i unul lângă altul cu capetele spre apus. Înfipse crucele în pământ, se închinară și ziseră într-un glas, Dumnezeu să ierte. Atunci se auzi prin pădure al doilea țipăt de fiară înjunghiată. Pe urmă, pe urmă nu se mai auzi nimic. Pe când ne aflam încă acolo lângă morminte și bătătoream pământul și pietrele cu picioarele, una din cele două bătrâne stafidite veni spre noi. Purta în brațe un copil plăpând, înfășurat într-o bucată de pânză de cânepă. Copilul țipa ușor ascuțit. Nevastă ți-a născut un băiat gură neagră. Să ți-l crească și să ți-l Domnul Dumnezeu. Să ți îl crească și să ți locrotească Domnul Dumnezeu, Dumnezeu spuse rămuntenii. Gură neagră, lua ghemul viu, înfășurat în pânza de cânepă, îl privi o clipă, apoi început să-l lege ne încet, încetișor în brațe. Să-mi trăiești, nușii. Să-mi te crească și să-mi te ocrotească Domnul Dumnezeu, și. Gură neagră îi întinse bătrânei copilul și când bătrâna se depărtă cu nou născut printre copaci uscați de toamnă, gură neagră izbucni în plâns. Poate îl plângea pe și cel abia îngropat. Poate îl plângea pe nu și cel abia sosit în lumina lunii și în lumina soarelui. Plânsul lui gura neagră era un plâns tăcut, adânc, care parcă venea nu din inima unui om, ci din însăși inima pământului. Ne-am dus la izvorul ce curgea în apropiere printre pietre și ne-am spălat pe mâini. Muntencele veniră, nechemară și nepoftiră să stăm jos pe iarbă. Am stat jos pe iarbă. Ni s-au dat ploști mari cu pântecele fericate în curele și metale, pline cu iute și tare. Să fie de sufletul morților! Bogda proste, Dumnezeu să ierte! Ploștile gâlgâire la buzele noastre arse. Gurile și măruntaiele ni se aprinsere de tăria rachiuului. Ni se împărțiră pâinișoare calde scoase atunci din spuză și câte un boț de brânză de burduf. Să fie de sufletul morților, rostiră încet femeile care ne miluiau cu pomana. Bogda Proste, Dumnezeu să ierte, răspunserăm noi cei ce primeam pomana. Bogda Proste, Gura neagră și zicu nu se atinseră de nimic. Gura neagră zise, o să mai avem de lucru astăzi, ziua nu s-a sfârșit. Sătui ne ridicară și ne luăm după el cu sape și târnăcoape pe umeri. În marginea luminișului în care dormisem, separăm două gropi. Ne suirăm un tufan. Desfăcurăm frânghiile spânzuraților. Spânzurații căzură în iarba. Un muntean adună frânghiile. Spuse, poate ne-or mai trebui și altădată. Pe nemții am îngropat, așezându-i ușurel cu grijă, unul lângă altul. În vârful crucilor, am înfipt întâi bereta soldatului. Am pus peste ea chipiul ofițerului. Căștile de metal le trebuiau muntenilor. Pe turci așezară unul lângă altul pe fundul altei grobi mai largi. La capătul turcilor, înfipserăm un stâlp. În vârful stâlpului, înfipserăm, ca într-o frigare, opt vechi fesuri roșii. Dumnezeu să ierte. Să le fie țărăna ușoară. Pogorâm pe povârniș. Pe soldații căzuți acolo nu îi îngroparăm. Îi împinsem cu picioarele, ori cu uneltele pe care le aveam asupra noastră, pe marginea prăpastii, de-a lungul căreia se întindea poteca, și le făcurăm vânt în adâncuri. Erau prea rupți, prea zdrențuiți ca să ne mai ostenim să-i despuiem. Muntenii îi despuiară numai pe ostrieci. Unul din ei avea trupul scurt, rotofei, gras, acoperit de păr ca o maimuță. Ceilalți erau slăbănogi. le fi putut număra și coastele. Dumnezeu să ierte. aruncară în prăpastie și cadavrele catârilor. Capitanul Miloș luă câțiva munteni cu el. Se să demonteze și să ia cu ei închizătoarele tunurilor pe care muntenii nu le puteau târâi cu ei în munți. Puștile morților însă le strânseserăm. Adunarăm și munițiile morților. Din soldații și catării care muriseră de cuțit și nu se prăvăliseră în timpul luptei în prăpastii, muntenii scoaseră cuțitele, le șterseră de sânge, le băgară în tecile pe care diplomatul le păstrase și le înfipseră în brâile late. Nu se pierdură decât două cuțite. Păca de ele, spuse un muntean, le aveam din bătrâni. Acum nu se mai pomeniște nicăieri asemenea marfă. Seara, Gura neagră ne chemă lângă el. Voi sunteți oameni străini. Trebuie să vă duceți între ale voastre. Nu aveți de ce să mai rămâneți între noi. Ne ducem nene gura neagră. Spunea că vreți să răzbiți către Ohrida, către granița Albaniei. Da. Nu v-a În Albania sunt tulburări mari. Mai bine să apucați spre răsărit către Bulgaria. Dar drumul e mult mai lung. Adevărat, drumul e mult mai lung, însă odată ajuns și în Bulgaria, sunteți ca și ajuns în țară. O să vă arătăm o potecă pe care nu o știm decât noi. Să mergeți pe ea până ajungeți în vale. Și pe urmă? Pe urmă o să vă învețe Dumnezeu ce să mai faceți. Dar voi rămâneți în munte, ne gură neagră? Mă gândi limba să-l întreb. Rămânem în munte. Urcăm mai sus, cu turme cu tot. Suntem la noi acasă. Mâine dimineață, detașamentul o să încerce să ne atace iarăși. Nu o să ne mai găsească. Ne strecurăm și ne pierd urma. deteră pentru drum o ploscă de rachiu, câte o mână de grâu fiert și câte o pâinișoară. Să fie de sufletul morților. Bog da proste, Dumnezeu să ierte. Hai, scaurus! Plecând, trecurăm pe lângă muntenii care își pregăteau așternuturile să se culce. Câțiva tocmai plecau spre vale la pândă. Femeia cu sprincene groase avea acum fața plină, liniștită. La sânul ei mare, pietros, scos pe jumătate din cămașa desfăcută la gură, sugea lacom copilul cu cap lunguieț țuguiat. N-am luat seara bună de la ei. Pe aici, mergeți înainte. Băgați de seamă să nu pierdeți de, de sub picioare poteca. Merserăm, merserăm. Țipenie de om nu întâlnirăm. Acum, acum un om uriaș, cum nu mai văzusem, se afla în fața mea. Mâna stângă îndoită din cot și o ținea prinsă în șold cu degetele înfipte în brâu. Mâna dreaptă, cu o palmă grozav de mare, cu degete lungi și groase, răsfirată, o ridicați în sus. Ochii îi avea mari. Erau oare ochi sau numai două găuri largi și adânci pline de întuneric? Fruntea îi era îngustă, cât rățimea degetului și mustața groasă și dreaptă îi reteza în două obrazul. Picioarele și le odihnea în sandale. Trupul și-l apăra cu o tunică scurtă de zale. De umărul stâng îi atârnau arcul și tolba cu săgeți plină. De două ori și jumătate era mai înalt decât oricare alt om. Așteptam după semnul mâinii lui ridicate, încremenită, să-mi spună răstit, stai. Nu-mi spunea nimic, dar semnul mâinii lui mă oprise. Îmi țineam bine răsuflarea și mă stăpâneam să nu strig. De altfel, chiar dacă mă aș fi strigat, nu m-ar fi auzit nimeni în afara de diplomat. Însă diplomatul nu-mi putea da nicio mână de ajutor. Șapte zile și șapte nopți, îngăduindu-ne numai rare ori scurte popasuri, urcasem și pogărusem potești de munte, carnea friptois sprăvisem ne ajunsese iară trăleiala. Avusesem tot timpul grijă ca bubuiturile tunurilor de pe frontul din miază zi să le primim mereu în urechea dreaptă și avusem grijă ca soarele să ne răsară în fiecare dimineață drept în față. Noaptea, dacă cerul era senin, ne mai călăuzeam și după stelele pe care le cunoșteam ca pe niște rude. Ajunsesem într-o retezătură de munte, largă, pardosită parcă de mână de om, cu mari lespes de piatră. În bucăturile dintre lespezi, bătute de ploi, nu putuseră să rețină între ele țărâna adusă din văi de furtuni. Văile, înnecate în ceața deasa serii, nu le vedeam. Vedeam numai prin fumuriul începutului de noapte, că între marginile retezăturii muntelui și creștetele altor munți mai înalți, care se ridicau în depărtări, sentind voi largi pe care le bănuiam străbătute de ape. Coborând din munte și ajungând pe această podea de piatră, pierduse în poteca de sub picioare, fără îndoială că ea trecea peste aceste lespeți care nu păstrau pașii oamenilor și luneca spre vale pe vreun povârniș mai dulce. Noapte cum era, nu aveam să găsim celălalt capăt al potecii, oricât l-am fi căutat. Diplomatul se lungise pe o lespede și îmi spuse. Nu pot să merg mai departe. Nu mă mai țin picioarele. Simt căleșin. Îți propun, scaurus, să dormim aici. I-am întins plosca pe fundul căreia se mai găseau câteva picături de rachiu și un pumn de gru fiert pe care îl păstrasem ferit în traistea. Bea tot. Mănâncă tot. Întremează-te. Mâine dimineață vom găsi poteca. În vale voi face rost de mâncare. Plecasem să cercetez mai cu deamănuntul platoul acoperit cu Luna avea să răsara abia după miezul nopții. Întunericul care căzuse după un amurg gălbui roșcat pe care îl sorbise din ochi, de sus, de pe culmea goală și neagră, era destrămat și subția de stele. Îl zărisim de departe pe uriaș, însă din cauza întunericului, nedându-mi câtuși de puțin seama de ce putea fi, m-am îndreptat fără nicio sfială spre el. Apropierea numai mi-l deslușise. Era prea târziu ca să mă întorc să-mi adun puterile puține pe care le mai aveam și să o rup la fugă. Mă întrebai o clipă dacă nu cumva dorm și visez. Aerul rece al nopții mă înfășură și mă îngheță. Clipii din ochi. Dacă m-aș fi uitat în sus, stelele mari ale nopții s-ar fi oglindit în ochii mei. Nu visam. Eram treaz. Îmi venit atunci în un gând care nu mai îmi venise niciodată. Nu cumva am murit? Mă împiedicasem ziua de câteva ori și mă lovisem la genunchi. Îmi pipăi genunchii. Juliturile erau acolo și mă dureau. puse -i mâna la piept. Inima bătea mai repede ca de obicei. Uriașul tăcea. Tăcea și rămânea încremenit. Vreau să, să trec pe lângă el și să merg mai departe, însă marea lui mână, cu palma desfăcută larg, cu degetele lungi și groase, răsfirate, mâna ridicată în sus mă oprea. La cea mai ușoară încercare de a fugi, din doi, trei pași, uriașul m-ar fi ajuns din urmă. Dacă m-aș fi strecurat pe lângă el, nu avea decât să coboare mâna și să mă prindă de gât. Buzele mi se deschiseră fără voie și m-au zis spre cea mai mare mirare a mea rostind, Bună seara, uriașule! Mi se păru că șoapta mea au auzit-o stelele și mi-au răspuns, așa cum îmi mai răspunseseră ele de câteva ori clipind din ochi. Uriașul însă se prefăcu că nu mă aude. Rămăsese tăcut. Va coborâ oare mâna lui peste mine și mă va zdrobi? Sau și-o va desprinde pe cealaltă din șold, mă va apuca de brâu, mă va ridica și mă va strânge la pieptul lui până la înăbușire? Mă duru gândul. Un sfredel de foc se răsucie în trupul meu. Poate era spaima care mi se arăta în acest chip. Carnea, când îmi arse aprinsă ca de un fulger albastru, când îngheță sloi. Nu mai izbuti să îndur. Mă apropiei de uriaș, mă săltai pe vârfurile picioarelor și lovi cât putui de tare cu pumnul peste genunchi. Au înduse-i pumnul la gură și începui să-mi ling sângele care îmi din pielea pleznită. Era sărat și fierbinte sângele. Mă apropiei și mai mult și-i și cu degetele fluierul piciorului gros, în al cărui genunchi zbisem cu pumnul. Piciorul era rece, tare ca piatra și rămânea nemișcat. Mă dădui câțiva pași în dărăt. Uriașul nu se clinti. Îl ocoli. Uriașul? Se rezema cu spatele de un vast bloc de piatră negru, cioplit, cu mari flor rotunde de jur în prejur. Cu ochii țintă la uriaș, mersei câțiva pași de îndaraterea, pe urmă îi spatele și fugi în direcția în care lăsa pe diplomat. Muntele, pe care îl coborăse odată cu noaptea, se înălța ca un imens stoc de întuneric în fața mea. Îl găsi pe diplomacul cat. Mol în gură, ultimele boabe de gru fiert. După cele înghiții, mă întrebă. Ei, ai dat de capătul potecii? Nu. În schimb, în mijlocul acestei retezături de munte, am dat peste un uriaș de piatră. Are arc pe umăr, tolbă de săgeți și ține o mână ridicată în sus, cu palma deschisă și cu degetele răsfirate. O mână grozav de mare. Diplomatul îmi ceru să-i întind mâna. Mă așezai lângă el pe lespedea rece și eu o întinsei. Diplomatul îmi pipăi încheietura. Îmi iei pulsul? Da. Îți bate așa de tare inima încât mă mir că nu-ți sare afară din piept. Venind în coace am fugit. Nu e de fugă. Numai când un om se sperie îi bate inima așa cum îți bate acum. Din cauza oboselii, ai avut vedenii și te-ai speriat. Nu e vorba de vedenii. N-am avut nicio vedenie. Am văzut un uriaș. L-am pipăit. E de piatră. Vedenie. Hai să ți-l arăt. Nu e departe. Acum? Acum. Dacă într-adevăr ai văzut un uriaș și uriașul e de piatră, nu o să se miște din loc. O să-l văd mâine dimineață. Iar dacă a fost numai o vedenie, degeaba ne-am ostenit să o mai căutăm. Își trecu mâna peste fruntea mea. Știi că ai fierbind țara? Îți arde capul de parcă ai avea foc înăuntru lui. Numai de nu te-ai îmbolnăvit de exantematic. Nu cred. Du-te și te culcă mai departe de mine pentru orice eventualitate. Mă mai departe de el și mă făcui covrig ca să mă mai încălzesc pe o lespede. Diplomatul se ridică, veni lângă mine și mi-ntinse plosca. N-am băut orachiul. Mai sunt câteva înghițituri. Bea și culcă-te. Dacă ai exantematic, te părăsesc aici. Parcă eu aș face altfel și eu te-aș părăsi aici dacă te-ai de exantematic. Băui rachiul până la ultimul strop. Era mai mult decât îmi închipuisem. Pusei plosca goală lângă mine și iarăși mă făcui covrig. Capul, culcat pe mână, mi le o însă în așa fel, ca să pot vedea, printre gene, măcar o parte a cerului. Ca un balaur imens cu solți de aur și cu solz de argint, drumul robilor se încolăcea și se descolocea. Își mădia în mijlocul într-un dans ciudat care uneori semăna cu o zvârcolire. Abia răsărit, carul mare își repezea oiștea în șușlețul carului mic. Cloșca își risipise puii și nu și mai recunoștea. Leul plecase la vânătoare în pădurea fumurie, nesfârșită a bolții. Scorpionul își mușca singur sfârcul cozii. Cumpăna își înclina balanțele când într-o parte, când într-alta. În ce zodie te-ai născut, Darie? În zodia Cumpenii. Plină de Cumpene o să-ți fie viața. Dar cine ești tu ca să miursești ursești? Am fost ursit odată. Duhul munților. Adoarme-mă. Dorm, Darie, dorm somn adânc cum n-ai mai dormit. Cu trupul meu, încălzi piatra pe care mă culcasem. Când mă trezi, eram tot scădat în lumină. Diplomatul, ciucit lângă mine, își ținea mâna pe fruntea mea. Ți-a trecut fierbințeala? Mi-a trecut. Când ești bornav de exantematic, fierbințeala nu trece. Am mai fost bolnav odată de exantematic. Ai dormit ca un buștean. De un ceas de când îți dau o col să te trezești, Mă simțeam ușor de parcă în somn îmi în trupul de carne și oase și căpătasem altul de fumauriu. M-am plimbat, zise. Am văzut întregul platou. Tu știi ce a fost altă dată aici? De unde vrei să știu? Un cimitir. Toate aceste lespezi sunt așezate aici de mână de om. Sub fiecare lespede a fost îngropată din un mort măsculai și plecai cu diplomatul să vizităm ceea ce mai rămăsese din străvechiul cimitir. Pe unele lespezi era săpat chipul lunii. Pe altele, chipul soarelui era săpat, flori de munte ori spice bogate de grâu. Nicăieri nicio inscripție. Uriașul de care mă speriasem noaptea se afla în mijlocul câmpiei de piatră, cu arcul și tolba de săges pe umăr, cu mâna dreaptă, grozav de mare, ridicată în sus, cu palma desfăcută, cu degetele lungi și groase, răsfirate. Diplomatule, ai găsit cumva drumul către vale? L-am găsit. Se află la o bătaie de pușcă de aici.